Прокурор був утомлений вже зранку. На твердохліба, здавалося, навіть не глянув. «Сідай», – буркнув він. «Твердохліб сів?» Зачепився за самий краєчок твердого стільця, не мав наміру розсідатися і розбалакувати надто. «Що треба, вже сказав». «І хоч снідав сьогодні?» – без особливої доброзичливості, – поспитав прокурор. «Ні». «Яке це має значення?» «А те, що не спав, теж не має значення». Звідки, «Звідки знаю? Звідки треба? Звідти знаю». Попався до кум короля, насилу вирвався, а тепер у кущі. Вдалили тебе в одну щеку, а ти другу підставляєш. «Не буде баба-дівкою, щека не твоя». «Чи є ж вона?» «Державна голуба, державна у тебе щека». «Приватного детектива захотів зіграти». «Доживеш до пенсії, тоді грай, а тепер ти на службі». «Що ж мені робити?» – розвивився твердо хліб. «Доводити справу до кінця, за тебе закінчувати ніхто не буде. Що ж мені йти на житній базар і заявляти покупцям кум короля громадяни капусти не буде?» «А хоч би і так, непогано вигадано. Можеш додати, що вельми шкодуєш, бо капуста була справді, яка там, ну, сам знаєш, що треба казати. А перед тим поснідай» і поголився. Прокурор непомітно опікувався твердохлібом аж до самого кінця слідства над кум Королем. Усе проведено точно і навіть вишукано. Твердохлібової заслуги в тому не було, власне, ніякої. Але, як вона часто водиться в житті, вся слава припала тільки на його долю. Чутка проталановитого молодого слідчого докотилася й до тих висот, на яких царював Савочка, твердо хліба помічено, забрано з районної прокуратури, розвишено і обнадіяно. Тоді він зрадів по-дурному. Лише згодом збагнув, що Савочка підбирає всіх розбитків після корабельних аварій, щоб відчували вдячність, жили мовчки і не заїдалися. Хоч як там було, на новому місці все ж почувався розкутим Прометеєм правосуддя. В районній прокуратурі дріб'язок, половина справ, дріжджі співзаводів, штапиків будівельників, поребрик у шляховиків, нудьгайні к чиямність. а в всавочки, розмахи, масштаби, некрадійства, комбінації, незлочинне проламування крізь, Упорядкованість суспільства, обхідний маневр, шовкова тактика, за якими ховаються отруйні гідри місництва, відомчасті, примітивного протиставлення інтересів свого власного підприємства державі і народові. Злочинці виступали тепер своєрідними творцями, і слідчому не досить було виконувати роль їхнього непідкупного критика. Доводилось теж ставати творцем. І твердохлібові в його зухвалому засліпленні видавалося, що він справді осягає найнеприступніші вершини юридичної творчості. Поки дурна пригода з професором Кострицею не пожбурила його на тверду холодну землю, так само як колись пожбурив його хитрий і підступний кум-король у безвихідь Куренівського підземелля. Він служив законом, але вважав, що робити добровільно, і не терпів, коли йому хтось підказував або ще й велів, що має робити. Нечитальок у хвилини панібратській відвертості потирав руки. «Що ми всі? Ми старі тільки прикметники прийменнику савоці!» «Я тобі цього не казав, ти і сам знаєш». Твердо хліб уперто наставляв на нього крутого лоба. Не може людина бути прикметником, це принизливо і протизаконно. А закони граматики демонстрував несподівано свідченість нечителюк. Ти ж знаєш, що є прикметники, які переходять в іменники. Наприклад, черговий, вартовий, вихідний, військовий, а присяжний повірений – це що? Ну, переходять, той що, не здавався твердо хліб. Але ж не навпаки, не навпаки. Він не міг дозволити собі втягнутися в безумну гру, де одні втікають, а другі переслідують, наздоганяють, переймають, ловлять. Слідчий не може піддаватися пристрастям і сліпо виконувати чужі веління. Він не має права проміняти своє покликання на кілька жалюгідних пліток, на необґрунтовані передбачення, на хисткі припущення, на підозри, що принижують людську гідність. Він вірить тільки фактам і доказам. Він має збирати їх уперто, самовіддано, мужньо, найголовніше ж, чесно. Тому не прикметник ніколи. Вихідний день, коли вдома обстановка нагадує міжнародну напруженість, про яку з телевізорного екрана щовечора говорять політичні оглядачі. Такий день не дає ніякої втіхи і швидше відлякує, ніж приваблює. Холодна війна – яку вперто вела з ним Мальвіна. Твердохлібові сиділа вже в печінках. Кілька його незграбних спроб злагітнити дружину у успіху не мали ніякого. Тому він знав, що кожна нова спроба заздалегідь приречена на провал. І все ж знову і знову йшов на свідоме приниження, випрошуючи у Мальвіни чи то уваги, чи то зневаги. Сам не віддав, чого саме. За родинним сніданком, традиційна яєшня і вівсяна каша для Ольжича Придславського, твердохліб не дбала, ніби про справу давно вирішену, кинув. У художників нова виставка треба б сходити, кажуть, якийсь талант. Звертався до всіх, а мав на увазі мальвіну. Вона збагнула це одразу, пирхнула. Витрачала б я вихідний на таке ходіння. Тільки ж перейти вулицю, добродушно мовив твердохліб. Для нас це єдина користь від будинку художника. Кошмарна споруда, стиснула собі пальцями скроні Мальвіна Вітольдівна. Вона гнітить мені мозок. Ці повішені на фасаді музи – жах.